بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Tukiwa tukiendelea na mfululizo wa dasa zetu za tafsiri ya Quran Kareem tuko katika sura at-Shura sura ambayo ni sura ya 42 yenye Aamiin. Ni katika jamii ya hawa amimi si hizo si za mkato zinasitatangwa hapa mamanzo sura hii zikiwa na maana ambayo Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala ana ndiye anaejua. Si kwetu ni kuamini kwa kwamba hayo yote ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kadhalika yuhi ilaika. Kwa mfano huo anatuma Mwenyezi Mungu ufuno wake kwake wa ila alldhina min kwako na kwa wale ambao wameshatangulia kabla yako anayepeleka ufuno huu ni nani fa'il wa Allahu allahul azizul hakim mwenyezi Mungu ambaye ni mshindi mwenye, mwenye hikima lahu ma mawati wa ma fil ni wake ufalme wa mbinguni na ardhini vyote vilebio kwa na ardhini ame vimlikieye. Wahu ala aliyu ala na endi mkubwa, mtukufu. Asiwa na mkubwa juu yake, wala asiwa na mtukufu mbele yake. Takadu sama watu ya tafattar na minfaukehin. Zinakaribia mbingu kupasukiana juu yake. Walmalaika tuta yusabihona bihamdi rabbihim. Na malaika wanamtakasha kwa sifu zake wao wawamblezi wa yastaghfiruna liman fil ardh malaikatu wa kazi ya ziyada kuwatakia msamaha wa viumbe walioko ardhini walioko ta ardh alazindakain mafaham inallahu wal ghafurur rahim munyezimu ndiye yeye msamehevu mrahimebu walladhina attakhadhu min dunihi nawale wale watangeneza watu wakawaabudu, asiyekuwa kwa Mwenyezi akawafanya hawa ulia wapenzi wao kawafanya ndio mabwana zao Allahu Hafidhun alayhim Mwenye Mungu amewadhibiti hao wama anta alayhim biwakili Wele wewe ukupelekwa juu yao kukawa mtetezi wakadhalika au haina ilaika mfano huo tumepeleka kwako ufunuo Qur'anan Arabiya kisomo cha ufasaha litundhira ummal ili iliwakhfis wakazi kaazi wa katika mji mama wa miji mji mama wa miji maka wa khfis wao wa man hawlaha na alliy pembezoni mwake watundhira tunthira yawmal jam' siku ya yaum wa watu utakokusanywa wote wa mwanzo na mwisho siku ambayo la raiba fihi hamna shaka ndani ya siku hiyo fariku fil janna ambapo patatoloa uamuzi Huna hukumu zimgu, peponi, sairi, na hukumu ya wengine kuwapeleka peponi wa fariqukum fi sa'ir na wengine kuwapeleka motooni kulingana na matendo yao na machomo ya chuma wala shaa Allahu lajialahum ummatan wahida na angeataka kutumia fosi zake mwenyezi nguvu zake nazo. basi angaliwafanya watu wote umma mmoja tu walakin yudkhilu man fi rahmatihi lakini katoa uhuru kawapa uhuru viumbe wake na kuwapa nafasi ya wa kuchagua watakalo kulifanya na kwa hivyo atawaingiza anawataka katika rehema zake subhanahu wa ta'ala na wazhalimuna na mazalimu maa lahum min waliy wala naseer hawana mazalimu yoyote wa kutawalia kuwatengenezea mambo yao wa kuwaokoa amatakadhu min dunihi awliya bali wamefanya asiye kuwa Mwenyezi Mungu wapenzi Makafiri wamajitengenezea asiye kuwa Mwenyezi Mungu wapenzi fallahu huwa waliyu lakini Mwenyezi Mungu ndiye mpenzi mkubwa na mwenye uwezo wa kumfanyia mja wake yaliyo mazuri wahu huya wa hyi mauti na ndiye ataihuisha wa maiti wahu wa ala kulli shay'in qadir na yeye yeye kila kitu ni mwenza wamakhtalaftum fihi min shayi. Na chochote mtakacho nyinyi ndani ya kitu, chochote kile. Basi endeleeni tafautizenu zenu lakini fa hukumu hu ila Allah. Uamuzi wako sahihi uko kwa Mwenyezi Mungu. Dhalikumullahu Rabbi alayhi tawakkatu. huyo ndiye Mungu, mlezi wangu, juu yake nimetegemea wa ilayhi unib. na keana rejea. Mwenyezi Mungu kwa aya hii anatumbia kwamba sitatulafuzatu zote tata basi waamuzi wake huko kwa Mwenyezi Mungu atakaoamua atakaoamulia kwa hawa ndio wamesibu ndio hao na atakao kwa amewaamulia kwa hawa wanyao wamekosea, ndio hao hakuna mwingine wa kuweza kurekebisha fatiru samawati walard Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa mbingu na ardhi jala lakum min anfusikum azwaja Ambaieka kakutengenezeni kutokana na nyinyi kwa nyinyi wake wa mina na pia akakuumbieni vinyama ili katika wanyama akakufanyeni katika wanyama azwaja aina mbalimbali Ngombe, ngamia mbuzi kondo, yadrao kunfihi anakutawanyeni Mwenyezi Mungu anakugawieni ndani ya maumbile hayo laisa kamithilihi shay Hakuna mfano wake Mwenyezi Mungu chochote. Yeye huasamea na basir. Na yeye msikihu mwenye kuona kila kitu. Haitaji Mwenyezi Mungu mikroskopu wala darubini wala chochote. La makalidu samawati wala ardi. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi. ya tu rizq liman yasha'u wa yaqdir. Anaamkunulia riziki anetaka na, na anamkadiria mwingine innahu bikulli shay'in alim hakika yake mwenyeziangu kila kitu ni mweza shar'a lakum min dini ma bihi nuha. Kwa rahma zake nyingi kwenu na upenzi wake mkubwa juu yenu amekuwekeeni mwenyeziangu dini ile halisi dini sahihi dini halisi. ambayo alimuhusia kwenu hiyo nuhu. wa alladhi awhayna ilaik. na vile vile hi dini ambayo tumeifunua kwako Muhammad ndiyo dini aliyoyohusia Mwenyezi Mungu kwa mawasaina Ibrahim na hiyo hiyo ndiyo dini ambayo tulimuhusu Ibrahim wa Musa wa Isa na Musa na Isa anaqimu tukamwambia nyote Nuh Ibrahim Musa na Isa na wewe pamoja Muhammad na wafuasi wako anakimu aqimu di. simamisheni dini indelezeni dini dumiseni dini wala tatafaraku wa lamtuscha'niikum Msifarikiani musafariyan fi din yadini 'ala al mushrikeena ma Limekuwa kubwa sana juu yao washrikeena lile ambalo mnalingania nyinyi kwenye hilo Allahu yajitabi ilayhi ma yasha' Mwenye Mungu ndiye anemchagua wakamuafikisha kwa njia ya ya kufikia kwenye mapenzi yake na radhi zake anemtaka wa yadi ilaahi mayunim na humuongoza kwenye njia hiyo yule tu anayerejea kwa Mwenyezi Mungu wa matafaraku illa min baadi ma jaa ahumul hawakubagukana makafiri wakafarkiana isipokuwa pale baada ya kushakuwajia jia wao juu za wa ukweli baza yam kutokana na hasadi iliyo Ibuka baina, baina yao. wa laula kalimatum sabaqatin min rabbika la ukamaa til linu n ltatangulia kutoka wako la ukamaa til linu ltatangulia wako ila ajalin Musama al liyutangaza muda uliotangazwa. la qudhiya bainahum pangali hukumiwa yao. wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim na hakika wale wale walioorithi wali kitabu baada ya hao mitumi leo lafi la fi shakim min humuribe ya mashaka yao kutoka na kitabu hicho shaka ambayo inawatia matatizo lakini wewe muhamad usibabaike falidhalka fadwa wastahin kwenye ulingano huo nuhu na ibrahimi na wengine na waliofuatia kwenye ulingano huo walinganie watu wa na wa imara kama umita kama lilwambishwa wala tattabi ahwahum wa usifuwate mapenzi moya mapenzi ya saw zao mapenzi ya tawsiya kuat wa qul amantu bima anzala Allah sema kwa uamuzi wa moja kwa moja kwamba mimi nimeamini kwa kila alichoteremsha Mwenyezi Mungu kitabi ikiwa katika kitabu cha Qur'ani wa umitu liaadila bainakum Uambie, mimi nimeamrishwa nimemwadilisha kati yenu Allahu Rabbuna Allah demba wetu mlezi wetu wa rabbukum wenu mlezi wenu lana a'maluna lakini sisi tunamalizo tunazofanya na mwezingu anatudhibitia walakum a'malukum na nyinyi mna malizo na tumwezingu nadhibite la hujjata baina na baina hakuna hoja baina ya sisi na nyinyi Allahu yajma baina wa ilayhi nusair. Mwenyezi Mungu ndiye atakayetukusanya na kutuhukumu na kwa yeye ndio wa marejeo. Walladhina yuhajjuna fi na wale wanaofanya ushindani katika kuzipinga dalili za Mwenyezi Mungu mim baadi ma stajib lahu hujatuhum dah. Wakajitokeza kuwa ni wapinzani wa hoja za dalila za Mwenyezi baada ya Mwenyezi kusha kutakabaliwa kukubaliwa na viumbe wake wapenzi wake basi hujatuhum hoja zao ni tupu zimepuruta hujazao zimeanguka ende rabbihim mbele murao wao waalaihim ghadabun ghadabu na juu yao adhabu za Mwenyezi Mungu wala humadhabun shadid wao watapatwa na adhabu nzito Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqi. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameteremsha kitabu kwa kweli mtupu walmizan kitabu na mizani, ya wadilifu wama yudrika la'alla as karibu. Na kitu gani kinachokujulisha wewe ukweli wa mambo au babaifu ma, kama kinachokubainisha wewe usibabaike huwenda kiyama kipo karibu yastajiru biha alladhina la yu'minuna biha wanukharakisha kiyama ni wale wasioamini waladhina amanu lakini walioamini mwashikou na minha wana kiogopa na wanajua anna alhaqu kwamba kitu kiama ni kitu cha ukweli hakina upinzani ala inna alladhina yumaruna bis saa sindukaini mfahamu kwamba wale wanaofanya ukaidi na ushindani katika kuhusu kiama la fi malalim baidi wako katika upotevu uliombali kabisa na haki Allahul latifu bi ibadihi Mwenyezi Mungu ni mpole waja wake Yarzuku bi yasha humparisuka nafasi anemtaka Wa huwal qawiyul aziz haye ndiye na mshindi Mankana yarju al harsa akhira yoyote mankana Yuridu al harsa akhira yoyote aliyekuwa anataka mavuno ya akhera nazid lahu fi harfi tutamongezea katika mavuno yake wa man kana yuridu harha ad-dunya walli nataka mabuna ya dunyani nuti hi minha tutammu umam duniani, lakini lakin kwamba wa lahu fil akhirati min nasib hatakuwa hana yay akhir min nasib tunqulu lil akhirah am lahum shuraka bal makafiri wana washrika sharabu lahum min ad-din ma alam Wanajigamba kwamba wanashirika wao hao wamewapangia dini ambayo Mwenyezi hakuitolea hakoitolea idhini. Walaula kalimatu na kama sikuweko neno la ubaguzi wa hukumu la siku ya kiyama la kudia baina yao bangali baina yao hapa hapa duniani. Wa inaz-zalimin lahum adhabun aleh lakini mazalimu watakumbana na adhabu inayouma. Mwenyezi Mungu siku hiyo anasema taraw walimin utaona mazalimu mushfiqin mushfiqin wan tademeka mimma kasabu kutokana na mabaya walioyachuma wa na waqa'um yake nadhabu yakaitangukia tu haina pingine walldhina amanu wa amilus salihat na wale waliomuamini mweziungu na wakayafanya mema firaudatil Hawa hawatakuwa katika bustani za pepo lahum ma yashauna 'inda rabbihim watata pata hao wakitakacho kutoka kumula wao dhalika huwa al-fadl na hizo ndizo fadhila kubwa dhalika alladhi yubashirullahu ibadahu alladhi na amanu wa 'amilu saliha na hayo, ndiyo yale anao pongezea na wabashiria mwezingu wa jwa na akayafanya mazuri ya taa tokea ibada za faradhi na za suna. Kulu anbi la as'alukum alayhi ajra mimi nikiwa nikikufundisheni nikikuonyeni niki, nikikuelekezeni siombi kwenu nyinyi ujira wote ilal mawaddata fil qulba isikuona tupigania kwenu ni upendo na uhusiano wamanyakatarifu sasatan natakaychuma Na wahu nazid lahu fiha husna astaghfirullah wa man yaktarif hasanatan atakaychuma meema nazid lahu fiha husna tutamzidi ndani ya dunia mema yake Inna allaha ghafurun shakur hakika mwenye Mungu ni msamhevu ni mwenye kushukuru amyaquluna aftara bal makafiru nasema ya mizuwa amezua alallahi kadhiba uongo fa in yashaa Allah yaqtimu ala kalbihi. lakini hapo Mwenyezi Mungu anaweza kufunga moyo wake fa in yashaa Allah yaqtimu ala qalbika hapendapo Mwenyezi Mungu ataweza kufunga moyo wako usiweze kuzungumza chochote wayamhu Allahul albatila. na anaweza kufuta Mwenyezi Mungu uongo na upotofu wa yahiqqu al-haqqo bi kalimatihi wa yu'athbitu al-haqqi bi mananihi innahu alimu bi dhatis sudur haqiqah ya ni mjuzi wa yote yanayoyoko katika moyo wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'ibadihi na ye mwenyezingu ndiye anayepokea tauba kutoka kwa wajibu wake wa yafu 'an sayyiatihana ananasamehe madhambi mazambi wa ya'lamu ma taf'alun na najua na no, yafanya Wayastajibu ladhina amanu wa amilus na anapokea Mwenyezi Mungu dua za wale ambao waliamini na wakafanya mazuri wayaziduhum min Na anawaongeza fadhila zake wal kafiruna lahum adhabun lakini makafiri watapata adhabu iliyokubwa. kubwa walau basta Allahu rizq alibadihi na kama angewakunjulia Mwenyezi Mungu riziki waja wake wakawa wote ni matajiri labaghaw fil ardh wanqalifanya jeuri katika dunia walakin yunzilu biqadarin ma yasha lakin ana teremsha mnyezungu kwa kiwango ambacho anakipenda mwenyewe kwa manufaa ya wanaoishi duniani innahu biibadihi khabirun basir kwani yeye kwa waja wake ni mjizi na ana habari za yote hana habari za yote na ana yaona wa huwa alladhi yunzilul ghaytha min ba'dama qanatihi namwenyeziungu ndiye anaiteremsha mvua baada ya watu kukatatamaa. tamaa wayanshuru rahmatahu na hujawanya rehema zake huwa alwaliyul hamid haiende penzi mwenye kusifika wa min ayatihi na katika ayazaake mwenyeziungu ndani zake khalqus samawati wal ardi ni umbo la mbingu na ardhi wa mabatha fihima min dabba na vile viumbe umbe alipowitajana ndani ya dunia katika mbingu na ardhi ikiwa katika wanyama na watembea wa huwa ala jamiihi aidha shao qadir na yeye Mwenyezi juu ya kuwakusanya tumbe wote atakapotaka niweza wama asaba min musibati, na chochote kilichowafika cha msiba kwa bima kasabata idikum mjue kwamba ni kwa sababu ya machumi aliyochuma na mikono yenu waya na mengi namengi kashia same wama antum bimuujizina fil ardi namjue kwamba nyinyi sio wenye kushinda hamjashinda katika dunia wama lakum min duni llahi min waliim wala nasir na wala msijidangani hamna asiyakuwa munyezingu mtawalia yote wa kukutawalia ni nyinyi wala kukunusuluni kutawalia mambo yenu kuyatengeneza wala kukunusuluni na majanga hamna asikomu Mwenyezi Wa mion ayatihi aljawari fi albahri kal Na miongoni mwa dalili zake Mwenyezi za uwezo uliokamilika ni vyombo vinavyotembea katika bahari kama milima. In yashayuskinir riyaha. Akitaka anaweza kutulizanisha upepo. Riyaha au riha. Anaweza kutulizanisha Mwenyezi Na akifanya hivyo fayadhulal narwaqira ikageuka mnyombo hivyo vimetulizana katikati ya mkondo vinapetwa tu ala dhari juu mgongo wa bahari inna fi la ayatin likul hakika ndani hali hizo kuna dalili wazi sihibitisha ukweli wa Mwenyezi kwa kila mwenye kusubiria sana na mwenye kushukuria neema za Mwenyezi Mungu a yu bi kunna anaweza Kuzizamisha bima kasabu kufuwatana na mabaya wale wa waja wale hankathi, na mengi kashia same wayaalamu alladhina yujadiluna fi ayatina akisha kufanya hivi mwenyezi watafikia kujua alladhina yujadiluna wale ni wanaopinga fi ayati llahi aza watafikia kujua maalahu mimma kwamba hawana kukimbilia Fama utitum min shay'in famata alhayatid dunya mjue kwamba chochote mtilichopewa katika huu haiwa ulimwengu basi ni kipumbazo tuicho cha mastarehe za kiulimwengu. hicho ni kipumbazo cha starehe za ulimwengu lakini mjue kwamba wama indallahi khair malipo yaliyo kwa ni bora wa, ya zingu nibora, wa abu kana ya kudumu lilladhina amanu kwa wale walioamini wala rabbihim yatawakkalun qaliwamin na kum dawahu kana wa tagemea wal ladhina yajtanibuna kaba'ir al ithmi wal -fawahisha. na nawale wa nawajeehusha na wa madhambi na machafu ya vitendo na maneno wa idha ma ghadibu hum na ambao wanapokasirika husame wanapokasirisha wa husama ha ndiyo ambao Mungu kama amewandalia mazuri hayo yasiyokuwa na mfano walladhina stajabu li na ambao wamewitika wito wa mola wa wao wa salata na wakadumishi salatano tano wa amruhum shura bainahu. na mambo yao akawa wanayafanya yafanya kwa kati yao wa mimma razaqnahum yunfiqun na ambao baadhi ya riziki tuzoapa na hao ndio ambao mwenyezi Mungu amewaandalia makazi mazuri ya peponi walladhina idha asabahumul baghy yantasirun na wale ambao wanapofikwa na dhulma duniani wao kwa wao wanasaidiana, wananusuliana wajzao sayiatin sayiatun mithiluha. na malipo ubaya ni ubaya mfano huo hu, uliotendwa kwa manafa wa asla atageuka wa ubaya akasamehe na akatengeneza wa ajruhu Allah mali malipo yake yapo kwa mwenyezingu, innahu la yuhibbu dhalim. kwani nini hawapendi mudhalim. Wala man intasara baada dhulmihi. Na mwenye kujitetea baada ya kudhulumiwa fa ulaika ma alaihim Hao hakuna juu yao jukumu lolote mjanga lolote wafika. wala hakuna juu yao njia ya kulaumiwa inma sabilu ndia na nnakotiwa majanga ala alaladhina yadhlimuna ni ndio wale ambao wanaonea watu wayabughuna fil adhi na wakafanya jeuri katika dunia bighairi الحaki bila alhaqi bila haki hao kiwa waketiwa ndio wakuteswa kwa kulaumiwa na kuadhibiwa ulaikahum adhabun aleem kwanhao washandaliwa na mwenyezi Mungu akhira adhabun zito ithadhabu na yoma mbali hayo mateso atakayopata hapa duniani wala man sabara waghfara na mwenye kuvumilia na kasamehe inzalika la min azmi al umur hakika ya hayo ni katika mambo makubwa yanayokusudiwa waman yuzlila llah fa ma lahu min wali na mwenye kuachiliwa upotevu wake na Mwenyezi hakuna Mimbaadi, baadi akuachua, na mwenye zingu hakuna kumongoa. Mimebadi baada ya kuachiwa na Mwenyezi hakuna hakuna kumongoa. Watazwa alimina lamara au la adhab. Na utawaona madhalimu siku hiyo ya kiyama watakapoiona adhabu yao. Yakulu na wanasema watakuwa wakisema hal ila maradi min sabil. jamani hakuna hata ruhusa ya na kwapewa nafasi ya kurudi ya duniani tukatakoje rakebisha watarahu yumuraduna alaiha khashizin na utaona watu hao wanageuzwa geuzwa juu ya moto kwa unyonge kabisa minadhli kutokana na udhalilifu uliowafika yanzuruna min tarafin wanatizama kwa macho upande wa qala amanu ambapo watambiwa ni wale walioamini pawilio oh mini watu wanasema inalhasirin allatheena khasirou anfusahum hakika watu wale wangua hasara ni wale waliohasiri nafsi zao wa ahlihim na zawatuo yao mwan yaa katika siku hii ya leo ya kiyama ala zindukani mfahamu inadhalimiina fi adhabin mutim hakika mazalim watakuwa katika adhabu ya milele wama lahum min awliya yansurunah na hawa taku kabisa na, wa, na wapenzi wa kuwa wao wa mundu nilah Wa mwenyezi Mungu wamanyudili lillahi fama lahu min safih na yote alioachiliwa potevu wake na mwenyezi hakuna yeye njia ya kumwokoa au kumsaidia eyo nada mwenyezi Mungu anatoa wito kwa umma wa Muhammad Istajibu lirabbikum. li rabbikum ayyuhum muhammad witikene wetu wa malaa wenu min qabli an yaati yawm al la Kabla qabla kufikieni siku ambayo haina ugombozi haina ugombozi min allah kutoa kwa mwenyezi mungu ma min maljai. Ntakuwa hamna nyinyi mahala pa kukimbilia yawme hizu hiyo wa ma la min nakir wala hamna nyinyi mahala pa kutetea Fa in Ukisha Bas, wa in araduka kisha kwaambia Ibrahima Muhammad wakakupa mgongo basi kazi yako imeisha qama arsalnaka alayhim hafiza hatakutuma wewe juu yao ukawa no hafzi wao in alayka illa albalagh hakuna wajibu juu yako isipokuwa kufikisha ujumbe wa ina idha adathana insana minna rahma farah biha nasisi ni kawaida mwa sayyidu Sizinikwaida tunapo anje samwanadamu rehema hufurahi kabisa rehema hiyo lakini hawaishukuru. wa in tusibuhum sayi na tunapopofikia adhabu bima kadamateidihim adhabu na machumu ya mikono yao fa inal insana tafur mwanadamu huyo huzidi kuingia katika kufuru nimemfanya nini miya ya mnyezungu ataka ni adhabu haya Lillahi mulkus samawati wala Milki yake mnjizingu utawala wa mbinguni na wa arduini. Ya khluku ma yashau. Ana humba anato kitaka mnjizingu. Yahabu li man yashau inatha. Humba anayemtaka kizazi kike. Wiyahabu li man dhukur. Na humba anayemtaka kizazi kijana lume. Au yuzabubijuhum dhukurana wa inatha. Au humchanganishia wanaume na wanawake wa yajalu man yashaa wa aqima nahumfanya kuwa anayemtaka kuwatasa asizae kabisa maisha yake innahu alimun qadir hakika munyezimu ni mjuzi na ni mwenye uwezo wamakana libasharin an yukallimuhu allah wahya asa munyezimu hakuna haki mwanadamu yoyote kuzungumza na munyezimu isipokuwa kwa njia ya wahyi au min wara'i hijabi aw yumaya au aw la rasulan au kuntum mjumbe wa malaika fayuhi bi'iznihi malaika huyo akawa anapeleka maagizo ya Mwenyezi kwa idhini yake kwa amri yake ma ya anayotaka Mwenyezi Mungu yapelekwe innahu innahu hakim hakika Mwenyezi ni mtukufu na ni muamuzi wakadhalika aw haina ilaika na kama tulivyowapelekea wapelekea hawa tumewanzako walio tangulia tumekupelekea na wewe e, ruuhan min amrina Tumekupelekea wewe wahyi kutokana na amri zetu ma kuntu ta tadri ma alkitab wala aliman hukua wewe kabla ya kupata Wahai wetu ukijua hukua ukijua e, nini kitabu nini imani walakin ja'annahu nuran hadeebihi man nashaa lakini kitabu hichi tumekifanya ni tumekifanya ni mwangaza ambao Tunamuongoza kwa mwangaza huo tunemtaka kumongoza akaongoka ni ibadina katika wajibu wetu wa innaka la tahadi la sirati mustaqim na wewe unaongoza unaongoza jamii yako unaongoza wanadamu wenzako unaongoza e, umati wako kwenye njia iliyo Subhatu la Njia amunyezim. Nje njia nje amunzingu. Alladhi lahumu ma fi samawati wa ma fi ambaye ni mali yake vyote vilioko mbinguni na ardhini. Ala ni mfahamu. Mtii mzingatie, mfuate ila Allah tasirul umur. Kwa Munyezimgu tu ndiko atakokorejea mambo yote ambapo atayatoa atayotolea hukumu na kuweka kila kitu mahali والله kinastahili wallahu subhanahu wa ta'ala aalam allahumma inna nasaluka kariman nafi'an qalban khashia amalan m مقبولa dabamqura ya rahmatika ya sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi